106 FM סטריו בלסטיישן אינטאון. לאווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו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 שיער, אהוד מנור כתב את הטקסט בעברית. ומחר, אבל לפני 55 שנה, כלומר ב-30 ביוני 1970, התקיימה הצגת ההערצה הראשונה של שיער, ההפקה בעברית. ואנחנו גאים לארח פה את אורגת ורדימון, שהפיק את ההפקה המופלאה שלום אורגד. שלום, שלום. אז אנחנו נדבר על שיער, אנחנו נדבר גם על העובדה שלפני כמה חודשים הוצאת את האלבום. אמנם הוא בספוטיפיי, הוא לא פיזית, אבל הוא קיים, ואפשר לשמוע אותו. ועל עוד כל מיני דברים מעניינים. אבל בואו נתחיל, כמובן, עם היורצייט לשיער. אז איך... איך פתאום נובע, נובט הרעיון של בוא נביא את uh, שיער מברודווי ומווסט אנד לאואזיס ברמת גן? אז נתחיל קודם בוואו שלי אישית, היות לא הרעיון הראשון שרואיינתי על שיער מאז שהפרקנו, אבל המון זמן לא שמעתי את התקליט בסטריאו טוב באוזניים, ושמעתי את זה עכשיו והתחלתי, כמה קיבלתי דמעות. וזה תקליט כל... שלך, אנחנו כן, ביקשנו כן, של שתביא את, את התקליט שלך. כן, כן, הוא יושב אצלי בבית, רק אין לי כבר פטיפון. <laughs> <laughs> אני אומר עוד פעם, אני שומע מפן לפעם, אבל לא יצא לי לשמוע באיכות טובה, ופתאום אני מרגיש את הדמעות אחרי כל כך הרבה שנים. עכשיו, לא הייתי מפיק, לא היו לי פרטנזיות להיות מפיק, דרך אגב, גם לא להיות זמר, למרות השירים שבאמת הוצאתי לאחרונה. אצלי דברים... הם המשכיים, החיים שלי מתמשכים מדבר לדבר, כאילו ב-14 לפברואר, 70, אני ידעתי שביום למחרת אני מסיים עבודה שלי כמנכ"ל של חברה לשירות של פיליפס, בכלל אלקטרוניקה. כן. Okay. ואני פוגש את החבר'ה שרוצים לעשות, הביאו את הזכויות, והם מחפשים אולם, אני גם ניהלתי באותו זמן את קולנוע אלנבי. אז רצו לעשות את זה בקולנוע אלנבי, אמרתי, אין לנו במה. רגע, אוראזיס זה היה בבעלות המשפחה. לא, לא, לא, לא, לא. נגיע, סטפ ביי סטפ. אוקיי. אני אנסה לקצר. לא הלך באלנבי, אז אמרו לא ולא. בינתיים אנחנו משוחחים, והם שומעים שאני מחר עומד להיות מובטל. זאת אומרת, עדיין מנהל את קולנוע אלנבי, אבל תמיד הייתי בכמה עבודות. מי זה הם? ג'אן לריס ומייקל הרס, שני חבר'ה... דפוקים לאללה, שהביאו את הזכויות מאנגליה. בהפקה באנגליה הם פגשו את... את בעלי הזכויות מארצות הברית, קיבלו את הזכויות לישראל, ואז הלכו לראות איפה זה ישראל על המפה. ממש לא ידעו מה הם עושים בחיים. הם מצאו אותה? ב... בין לבין, כן. <laughs> בקיצור, הם באו וניסו להראות גם שהם גדולים גדולים, והכל זה לקח לזמן ולראות אותם במקום. יושב אחד מהם ואומר לי, אז למה לא תפיק את ההצגה? עכשיו, אני לפני כן כן הפקתי, הייתי ראשון בארץ עם טלוויזיה על, על מסכים גדולים. נכון. וזה לא היה, שנתיים, שלוש, הייתי יחידי בארץ. ושם הפקתי אירועים. לא ידעתי שקור... שאני מפיק, מצאתי את עצמי מפיק אירועים. ואז הוא אומר לי, תפיק. אמרתי, לא, לא נראה לי. הוא אומר, אתה יכול 100% לעשות את זה. כן. וזה היה ב-14 לפברואר. ב-30 ליוני, אני אומר לך, הצגת הרצה הראשונה. זה אומרת, מטורף. תהליך מהיר מאוד. זה מטורף, זה פסיכי, ורק דביל כמוני יכול היה לקחת על עצמו את זה. כי את ההצגה בקאמרי, כשהעלו, עבדו על זה שנתיים. כשהטקסטים כבר היו כתובים על ידי אהוד מנור. זאת אומרת, הכל, הכל נעשה בארבעה וחצי חופשיים. זאת אומרת, שגם, גם, גם, גם עבודת התרגום של אהוד מנור נעשתה כן, בצורה אני, חת... מהירה ביותר. אני חתמתי איתו, ישבתי לפני כן עם כבודם במקומון מונח, הטובים ביותר בארץ, ו... אהוד, אמרתי קודם, אהוד, לצערי עד יום מותו, היה בטוח שבחרתי בו בגלל שהוא איבד את אחיו, שזה לא נכון. אני בחרתי בו מפני שהוא היה הכי נכון מבחינתי לטקסטים האלה, ולא רציתי את חיים חפר והידועים, שהם כבר היו דור קודם. רציתי תה, תה את הדור הצעיר. עכשיו, אהוד סיפר, זה היה בריאיון ב-1970, ב... ב מאחורי הקלעים של ההרווקה, כן. הוא אמר שהוא הוא נאלץ בעצם להמציא שפה חדשה, נכון, עברית חדשה. נכון. אה, לקללות, למשל. תראה, אבל כל... לא רק זה, זאת אומרת, אה, זה, זה, זה די מבריק, כשחושבים על זה, כשאתה לוקח את Good Morning Star Shine ואתה הופך את זה לכוכב בן שחר. בוא נאמר ככה, אם הוא לא היה אדם מבריק, לא הייתי נותן לו את העבודה הזאת. ואם הוא לא היה צעיר מבריק, לא הייתי נותן לו את העבודה הזאת. ולא ש... פעם, חיים חפר, שהיה אדם מבריק כשלעצמו, אבל בסגנון ובשפה שכבר לא התאימה לי לנוער המרדני ששם דיברנו עליו. בוא נגיד את זה ככה, אתה לא רצית באותו רגע, זה לא היה נכון לך, את מי שכתב, יש לי אהוב בסרט חרוף. לא, לא ממש לא. לא, לא. זה לא זאת הנקודה, כי אני התייחסתי אך ורק למיוזיקלס, והיו מיוזיקלס שתורגמו על ידי האחרים, כן. ואני בא ולוקח, תראה, לימים לקחתי את דן אלמגור לכתוב שירים, כלומר, יש להם את האיכויות שלהם. לנושא הזה של ביטניקים, של אנשים בארץ לא ידעו איך נראה ביטניק. תבין, אנחנו היינו בין מלחמות. בוא נשמע את שיר הנושא, את, את שיער, שזה בעצם... מה? זה הסוף של הקודם. בכל זאת, תקליט שלא נוגן הרבה זמן, אז החריצים קצת מטשטשים. אולי לא נוגן בכלל. אולי <laughs> לא נוגן <laughs> בכלל. <laughs> לא, כי יש לי אחדים. <laughs> זה הזמן, אגב. והנה, צביקה, גבי, מרגלית אנקורי שמה. אנחנו עוד נדבר על, על הקאסטה הנהדר הזה. אז הנה, שיער. <ש> <ש> ולא בגלל האב, יש לי אם ואב מותק. תנו לי הרבה שיער, ארוך ונכתב, בוא ניקודו טונה של בננה, כמה שיותר שיער, עד טרפיים ומטה, בוא מותק שם אמא, בוא נבר אבה אבה זה בטר שניים, מה טעו לזה? התעטפו כבשים, התעטפו בעצים, משפט לקים בשיער. משפט קינים, כבויונים, על הדבורים ועוד דברים, ואיזה יופי, איזה יופי זה! אה, בטר שניים, מה טעו לזה? עלה או מסוסל או מטוטל או מדולג או משושל או מטוטל או מפולפל או מדולג הסוף עובד תפזורת, תלוע כמת מורת, ממולח או ממותק היטב ורוטף קריחות, מגדי! תגיד עיניכם ותמדו רוחות, הוא קצר מגדל עד לשם, עד לכאן, עד לשם עד לאט ועד בכלל הם יטוסו אל הנוגה שאירעורות מתפוטגה וטוגה עשויה שיערות וברילנטים שיער כמו שישו הללויה עד כמו שוב מריה רבה מלא מליאה שיער מברסה אני צעקתי פה, סייאר. <מח> ו... ומיד אנחנו נגדוש לשיר הבא, שאותו שר בעצם סולו, אה, מר צדוק צרפתי. היום אתם מכירים אותו בתור מי זה, מי זה, מי זה, ובעוד דברים אחרים. אה, עכשיו, אם אני לא טועה, בעצם צדי, מר צדוק צרפתי, היה דווקא אחד היותר מוכרים שם אה, בקאסט. אני חושב אולי היחיד עם ניסיון אה, משחק כלשהו. אתם הלכתם די הימור כשלקחתם את השוקולדה, את גבי שושן, צביקה פיק, שוקי לוי, שגבי וצביקה בעצם בשני התפקידים הראשיים, נכון? ברגר וקלוד. תראה, אני, אני הרבה ששאלו אותי גם בחיים, מה המקצוע שלך, מה... כן, המון דברים עסקתי. אני גם מחבר עולמות. אני גם הייתי ספורטאי, ויש בספורט מונח, המאמן על ה... השחקן שהוא המאמן על המגרש. אני, בבחירה של צדי, ראיתי בו את הבמאי על המגרש, על הבמה. כלומר, הבמאי האנגלי שהיה איתנו, נסע ללונדון אחרי כן. מנהל ההצגה, כבודו במקומו מונח. אבל על הבמה, בין כל הילדים, מבחינה אומנותית, אני לא מדבר כרגע על הגיל, היה רק צדי. ואני שמחתי עליו ברמות שאני בטוח שאם הוא היה יודע עד כמה שמחתי עליו, הוא לא היה נכנס. הוא לא היה לוקח על עצמו, כי הוא תמיד תמיד לא האמין בעצמו. אתם בעצם אה, בכתבות, בידיעות שהתפרסמו לפני... אה... דרך אגב, משהו שלא אמרתי לך על הארבעה חודשים וחצי הללו. כן. אתה הזכרת את זה באקראי. לא היה לנו גם תיאטרון, לא היה לנו אולם. איפה עשיתם? לקחנו קולנוע והפכתי אותו לתיאטרון. הכל באותם ארבעה וחצי חודשים. הכל באואזיס? באואזיס. לקחתי קולנוע אואזיס רמת גן, הפכתי אותו לתיאטרון, זה חדרי הלבשה, זה כניסות, זה נגד אש, זה סיפורים אחרים. זה הכל בכמה חודשים, <laughs> מטורף. כשאתה <laughs> <חושב, חושב על זה עכשיו, אתה אומר איזה... אמר, איזה מפרעה אמר, זה? אמרתי, אני, אני, אני, אני לא יודע. אם הייתי מודע למה שאני לוקח על עצמי, אני מניח שהייתי לא רוצה שנה בשביל זה. כן. עכשיו, היו, התפרסמו ידיות על כאלה וכאלה שהם נבחנים או שוקלים לקחת אותם לשיער, אבל בסוף אתם הלכתם על קאסט שהוא די אלמוני, נגיד ככה, למעט מישהו שאני תכף אזכיר אותו, כי שם משפחתו מאוד חשוב. גם מרגליתן uh, קורי. כן. Yeah. Uh, העניין, ה... נדמה לי שדיברו על דני בן ישראל בתור מי שמועמד, על דני בן ישראל בטוח, אחרי זה היה את הסיפור של ה-EP שיצא משירי שיער, שדני בן ישראל שר. דרך אגב, אנחנו ראיינו אותו פה על העניין הזה לפני הרבה שנים, כש... כשדני היה איתנו, והוא כבר לא, אבל הוא אמר שפשוט נתנו לו כמה שעות אולפן, הוא גמר את זה נורא מהר. נשאר לו זמן, אמרו לו, תעשה מה שאתה רוצה, ואז הוא התחיל לעבוד על האלבום שלו. Mm -hmm, בזמן mm -hmm. שנשאר. תראה, אין ספק, הוא היה, בא, הוא היה בין המועמדים. היה מועמד שמבחינתי הגיע עד לשלב האחרון, ורציתי אותו מאוד, זה דני ליטני, אם כן. כבר דני. ודני ליטני, ראיתי אותו בתור ברגר, מושלם. רק שלאחר מכן, במשא ומתן עם, עם השוקולד, הם באו כמקשה אחת, שלושה. השוקולד, הכ... כן. כן. וזה כבר העמיד אותי, ולא ראיתי את גבי, גבי היה מספר שתיים אצלי, כלומר, לא, הוא לא נראה היה לי רע. אחר כך מאוד התלהבתי ממנו, מאוד אהבתי את העבודה שלו. גבי היה ברגר. גבי היה ברגר. וצביקה כן. היה קלוד. נכון, נכון. ושוקי... ושוקי היה under לצביקה, כן. שכשהוא שר, בימים שהוא שר, לטעמי הוא שר יותר טוב מצביקה. כן. Okay. אבל צביקה היא תאים בדמות גם, כי יש המון כשאתה לוקח למחזמר, זה גם הכריזמה. הכריזמה של צביקה הייתה... זה, זה, ועוד פעם, אני מנהל של חברה לאלקטרוניקה. איך קלטתי את הכריזמה הזאת, אני לא יודע. אבל זה... Uh, עכשיו בוא... שדרך אגב, כלכלית הוא עשה את הכי הרבה כסף, okay. שוקי. אתה יודע את זה. לא. No. לא? שוקי ואביבה אחר כך, כן. שוקי ואביבה קטן עליו. הוא הגיע לארצות הברית עם חיים סבן. והיה לו שותפות במעסקים של חיים סבן, כי חיים סבן גדל על המוזיקה שהוא כתב. איך אומרים? say no more. טוב, חייבים להתייחס לפיל שבחדר. בדיוק לפני... לא, זה היה במאי, אתם בחזרות. וקורה מקרה לא נעים. רק אחד? אחד, אחד שאני אתייחס אליו, כי אני חייב לדעת איך זה נגמר. אחד לא נעים, שבו... הרגתי אותו, נו. לא חשוב. אנחנו עושים בילד-אפ פה. רק לבונט-אטנשן. כן. הכל ששמעתם זה, אתם יודעים, זה יוני בגן, קצין אספקה ראשי. והפעם הוא פישל, הוא לא סיפק, אבל לא חשוב, אנחנו נסלח לו על זה. אורי אלוני בא אה, לחזרות, לדבריו הוא בא כדי לקבוע עם, עם השוקולדה, אבל איכשהו אה, בזווית עין קלט מישהו מצית אה, סיגרה שלא נראתה לו דובק, והוא צילם. ואז פטריק גרלנד, שה, שהוא הבמאי, אה, לא אהב את זה. ואיך אומרים, לקצר את הסיפור, אה, אורי אלוני אה, כתב שהוא מצא את עצמו בעצם... אה, כלוא בעולם, בלי יכולת לצאת, כשדורשים ממנו לשלוף את, ה, את סרט הצילום, ואז חבר'ה, זה סרט צילום, זה לא, זה לא טלפון נייד שאתה יכול לצלם ו, ולמחוק ולשמור לך את האחרים. פילם, פילם, הפילם. כן, الفילם. הפילם הידוע. Mm -hmm. ואחרי זה הייתה גם תביעה של אורי אלוני על קליעת שווא וכל מיני דברים כאלה, ואני יודע שאתה ניסית לפשר בעניין הזה. איך זה נגמר? נתחיל בכך ש... איך זה נגמר? אני לא יודע. לא, תשמע... אתה משאיר אותי במטח? כמות האירועים ביום היא לא... זה לא... היו לי לפחות 20 תביעות ביום. אני פיטרתי את העורך דין, לא היה לי כסף לשלם לעורך דין. אני לקחתי את כל התביעות, ובאופן אישי כתבתי מכתבים, וכמעט כולם התנפנפו ממכתבים שלי. יום אחד אמר לי עורך דין, שם חושבים שעושים כסף, אז תובעים. אורי אלוני... שעשה לעיתון אחר כך, לפעמים. הוא, היה, הוא כבר היה, הוא היה עורך כן. לעיתון. אז... הוא לא צילם לדעתי, הוא לא צילם שם. כלומר, אני הייתי שם כל יום, כל הזמן. אני לא זוכר את האירוע הזה מסיפור כזה. יכול להיות במקום אחר הוא צילם, יכול להיות. אני גם לא מכחיש שהם לקחו, ווטאבר לקחו. אני הייתי יותר מדי תמים לדעת מה הם לוקחים. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אני, <laughs> יכול, <laughs> אני יכול <laughs> להאמין <laughs> לזה. לא, לא, אני אומר, זו עובדה, אני יודע שכן. בשלב מסוים ניסו גם אנשים מבחוץ, אחרי שראו בהפסקה את הסצנת העירום, בסוף ההצגה חיכו לבנות וניסו לאנוס. ואז אני הבאתי חבר שלי מבריכת גלית, שהיה שם מציל ועם חגורה שחורה והכול, והיה אצלי יום-יום שם לשמור על הדברים האלה. אז יכול להיות שדווקא אותו חבר... לקח את אורי הצידה, אני לא, תראה, היה עניין של זכויות לצלם, אסור היה לנו גם לצלם מבחינת אחרת, בחוץ לארץ היה רק צלם מורשה והכול. אני לא זוכר את אורי עושה את זה. ואורי דווקא, ב... ב... היינו בידידות, לא שזה סיפור, אני לא יודע, גם לא חשוב. ובכן, נשאר כשהתעלומה מרחפת לה עדיין, <עזיר> אני אתן לך רק אפרופו הסמים האלה, אז, אז יום אחד יש מסיבה. ואני רוצה לרקוד עם אחת השחקניות, אז היא אומרת, רגע, אני עוד לא, עוד לא התמסטלתי. <laughs> אמרתי לה, כשאת מתמסטלת, אני לא רוצה אותה. <laughs> <laughs> טוב, מה שאנחנו נעשה עכשיו, <laughs> אנחנו ניקח את התקליט, זה, זה השלט השיבי, כן. נהפוך אותו, כן. היינו עד עכשיו בצד א', נו, בסדר, אני רוצה את השיר. אבל אתה לא מספר את זה למיקרופון, וזה אובדן של אינפורמציה... למה דווקא המיקרופון בטוח, אני חושב? כן, אבל אוריאד הלך קצת הצידה כדי שלא נשמע. לא, לא, לא, לא, אני הולך בגלל גב, יש לי גב שבור עם ארבעה חוליות מחוברות, לכן יש לי את המקל והכול. Uh, אני, אני, ואם אתה מרגיש שאני בורח, תכניס אותי פנימה, אין לי בעיה, אני לא בורח מכלום. Uh, טוב, בוא נשאר עדיין בשיער, כן. עדיין בשיער, כי כן. שיער בשיער, ועד עכשיו אנחנו שמענו בעיקר את הבנים. עכשיו נשמע את uh, מרגלית אנקורי, uh, והיא שרה את השיר שהזכרנו... בהתחלה כתרגום מבריק של אהוד מנור, אז Good Morning Star Shine הפך לכוכב בן שחר. אנחנו נשמע אותו. והשיר שאחריו, שאנחנו נשמור אותו ממש לאחר כך, אולי לקראת הסוף, הוא בעצם השיר שאחד המרגשים ביותר. אבל אתם תחכו לו, בינתיים כוכב בן שחר. Thank <laughs> you. כן, כוכב בן שחר, אנחנו עוצרים את הפטפון לקראת השיר שיבוא אחר כך, אבל עכשיו, בואו נחזור לקאסט. אה, השם הכי מוכר שם הוא ג'אגר. כריס ג'אגר, לא מיק ג'אגר. כריס ג'אגר האח הצעיר של, של מיק, ואין כימיה בינו לבין... לבין ה... עיתונות פה בארץ, כי כולם שואלים אותו, נו, אז בוא תספר על אחיך, והוא לא מת על זה. יש לי הרגשה שהוא ברח מאנגליה כדי שלא יגידו לו כל הזמן את זה. והוא לא היה דיבה, אני... לא, לא, לא. הוא גם היה בתפקיד... קטן. קראנו לזה טרייב, השבט. כן. ממש בכלל, לא משהו מיוחד. היינו צריכים חבר'ה בשביל הצבע, ואני דווקא לא מתכוון הצבע השחור, כמו הצבע של ההיפים, כי הארץ לא הכירו מה זה היפים, זה היה משהו נוראי בעיתונות. לפני שנחזור רגע לג'אנר ולאחרים, היה עוד אישיו שדובר עליו הרבה ונכתב עליו הרבה, וזה העירום בהצגה, למרות שכמו שאני מבין, העירום היה לקראת סוף החלק הראשון, והאורות הם די מעומעמים. לא יודע, אתה תגיד לי, אני לא הייתי שם, אני הייתי ילד, לך, לא, אני... לא, הייתי בעצ... לא הייתי בזה. זה, זה, זה פשלה שלך. לא נתנו לי. אתה רואה, היית קטין. הייתי <laughs> קטין. זהו, כן. אני... עד היום. עד היום. <laughs> כן. <laughs> אז הסיפור הוא שכן, זה לפני ההפסקה. מתוך <laughs> כל הצוות, היה, היה קטע בהתחלה, האם להחתים אותם שהם חייבים להתפשט או לא להחתים. והוחלט <laughs> שלא. ואני לא יכולתי להרשות לעצמי להחתים אותם. כלומר, אני, לי, אני של זכויות אזרח והכול, ולא יכולתי לראות. האמנתי בהם שהם ילכו עם זה. צביקה לא היה אמור להתפשט, כי הוא שר באותה, בשלב הזה. וכל האחרים, מי שיכול, מי שרצה, מתי שרצה, לא היה פעם שלא היו לפחות עשרה, חמישה עשרה חבר'ה שהתפשטו. בהצגה האחרונה הגיעו כל מיני חבר'ה שכבר היו בהפקה ועזבו. והיה, על הבמה היו כ-40 איש, כולם התפשטו עוד פעם, מצביקה, צדי לא התפשט. ובלי עוד, עוד רכילויות. כן, אבל בעיקרון, בוא נאמר, זה היה דבר גדול אז. זה היה דבר גדול. אני אתן לך אנקדוטה שאולי תעשה לך נחמד. שבוע שאנחנו גומרים את ההערצה, ההרצ... כל ההערצה הייתה שבוע, ואני מקבל הודעה מהצנזורה, ובגלל שאני גם הייתי בעסקי קולנוע, אני הכרתי את הצנזור בארץ, את הצנזור הראשי. את מר לוי גרי? כן. ואנחנו, מקבל טלפון מגמגם כזה, תשמע, אוג... יש, ופה, יש לנו בעיה. מה הבעיה? אנחנו לא יכולים לתת צנזורה להצגה. למה? לסצנת העירום. אז אני אומר לו, סליחה, נתתם, אפילו לא עשיתם הגבלה, שזה די הפתיע אותי. הוא כן, אבל יש עליי לחצים והכול, וזה... אנחנו נפגשים, נפגשים, אז הוא רוצה לתת 18 הגבלה, ואני אומר 16, ומתחילים סיפור. מסכמים מה שמסכמים, ואני מקבל את האישור עם גיל 16 הגבלה, עוברים... עד אז יכולת להגיע להצגה, בהתחלה לסגע, יכולתי כאילו... גם כן. אם אתה בן 13. כן, כן. 14. כן. כן. ואז, ואז פתאום, פתאום אני מקבל עוד טלפון אחד ממנו, ממש כבר, זה הכל עובר, הוא אומר לי, אבל שהג'ינג'י... יעמוד מאחור. הג'ינג'י זה דרל. נכון. כן. Okay. ד... וזה התמונה גם של זה. עכשיו, הג'ינג'י, הוא היה ג'ינג'י, אשכרה ג'ינג'י, גם למטה. ובאור שאתה אמרת שלא היה אור, היה הרבה אור. האור <laughs> הלבן שלו והג'ינג'י בלט יותר מכל <laughs> דבר אחר. <laughs> <במה>. <laughs> ודרך אגב, מישהו, איזשהו סטודנט בשנות ה-80, אם מופיע לי, או ה-90 אפילו, מופיע לי ואומר לי, תשמע, אני מוכרח לראיין אותך על משהו, על מה? אני עושה עבודה על הצנזורה. והוא הגיע, הקטע הזה רשום בצנזורה עד היום. נהדר, נהדר. לא נותר אלא לשאול האם דרעיל היה הראל. טוב, נעזוב את זה, נעזוב את זה כאן. אני רוצה לחזור לקריס ג'אגר לשנייה. Uh, אז הוא, uh, אני פרסמתי אפילו ביום uh, שישי, נדמה לי, או בחמישי לעיתון קום בפייסבוק, ציטוט מריאיון שהוא נתן שם ללאו, עיתון שניסה להתחרות בלעיתון ב-1970, הוא אומר, אני שונא את אחי, בגלל שכל הזמן שואלים אותי עליו. אז, שונא, uh, שונא, אבל בכל זאת הוא uh, הזמין את מיק שהשתתף בשיר שלו, אז בואו נשמע שיר של... קריס ג'אגר שנקרא, Anyone seen my heart? <laughs> האמת לא, אבל בואו בוא נשמע את זה. Maybe we we'll find it. כן, בואו נראה אם אנחנו... <laughs> אתה מתחיל? תתחיל. <laughs> התחיל. שיר חמוד, אני חושב, אבל אתם יודעים, לא משהו שאפשר... טוב, עכשיו הגענו לאתגר. ובכן, אני מוריד את האוזניות כי אני צריך להתכופף. רגע, בואו נראה את זה קודם כל למצלמה, אוקיי? רואים? יופי, כן? בואו נשאל את אורגת ורדימון ואת ידידנו כאן, יוני. מה הקשר בין התקליט הזה לבין שיער בעברית? אני לא רואה את ה... בבקשה, אבל לא להציץ מאחורה, רק מקדימה. אה. אורגת בוחן. אני לא יודע. הוא נכנע. נכנע במצב? הוא נכנע. זה... יוני. תיכנע. רגע, רגע, למה? אתה יכול להסתכל על רשימת השירים עד מחר, זה יגיד לך... יש פה סנשיין בנד, אבל זה קטן. גם על רשימת האומנים זה לא יגיד לך כלום. אני מחפש את היוצרים ואני לא מוצא אותם פה. זה כנראה משהו טוב, הגיע הזמן לחשוף. The study, בעברית קראו לזה, כשזה הוקראה, שיגעון הדיסקו, כי זה אחרי שיגעון המוזיקה, קראו הדיסקו. זה מבוסס על ספר של ג'קי קולינס, בתפקיד הראשי שיחקה ג'ון קולינס, האחות שלה. שם זה יותר יחסים יותר טובים בין האחיות. אה, לא בטוח. <laughs> <laughs> <laughs> ובתפקיד הראשי שיחק אדם, שחקן, בשם אוליבר טוביאס. אה, ah, וואלה. ואוליבר I... טוביאס היה קוריאוגרף זוכר, של שיער. שח... שח... שח... כן, שח... כן. כאן. ו... ו... يا, וואו. אני זוכר, אני זוכר את האירוע, עכשיו אתה מזכיר לי, אני זוכר שהוא קיבל תפקיד ודי אכזב אותי. תפקיד ראשי, לא סתם. הוא, הוא אדם היה גבר נאה ביותר. והזכרנו ו... okay. את ג'אגר, מסתבר שלכריסט ג'אגר יש פה תפקידון גם <laughs> בסרט הזה. אז אוליבר דאג, דאג לחברים, מה שנקרא. הוא, הוא נסע להולנד, ככל שאני זוכר, אחרי ישראל. אגב, אוליבר טוביאס הגיע מהקאסט של... Okay. של Uh, שיער, uh, בלונדון, ה-West כן, כן, אז uh, אתם יודעים מה, אם אנחנו כבר פה, uh, בואו נשמע דוגמית, דוגמית, yeah. רק דוגמית, דוגמית לאוליבר טובייס, שער דונה, גם כן מתוך, uh, מתוך uh, שיער. הבנו, אוליבר טוב. עוד מילה, עוד מילה. שבוע אחרי שההצגה כבר רצה, אוליבר מגיע אליי ואומר לי, אני צריך לשבור את גבי, הוא עוד לא זז כמו שצריך. זאת אומרת, היה לו, הוא היה בחור באמת, גם מקצוען. תסגרו את השם, גבי שושן, כי אנחנו עוד מעט נגיע אליו. אדם, אדם מקסים. נכון. כן. אני הראיינתי אותו ללעיתון אחרי שהוא חזר מתקופה ארוכה מאוד וקשה מאוד בארצות הברית. כן, בארצות הברית. עשינו לו צילום אומנותי על המדרגות במערכת של העיתון. מחזיק כרך. של העיתון, שבו כתבו עליו מ-73' או משהו כזה, וצריך לצלם את זה מלמעלה, כי השאירו <laughs> אותה. <laughs> אומנותי, כן. <laughs> <laughs> <laughs> אז הוגד ורדימון לא רק הפיק את שיער, ולא רק הפיק אחר כך את שמח בנמל עם אושיק לוי ושמעון ישראלי ועוד... Uh, גם בריותם היה שם, אני לא זוכר. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא. <laughs> <laughs> אז הוא גם שר. מה זה שר? הוא גם הוציא אלבום. שתוכלו לשמוע אותו בספוטיפיי, ותוכלו לשמוע אותו ביוטיוב. וכאן <קל קל> אצלנו, ברדיו קסר. ורובי גם השמיע שיר מתוך, uh, מתוך האלבום. Uh, והאלבום הזה נקרא בשם חביב מאוד. תמשיך לפחות. תמשיך לפחות. כי? כי בשנות ה-50 התהלכה בדיחה בארץ. אבא, מתי נגיע לאמריקה? שתוק. תמשיך לשחות. ובמהלך חיי הבנתי שזה כמעט המוטו של חיי. כלומר, כל חיי, אני, תמיד יהיה לי מישהו שיגיד לי, שתוק, תמשיך לשחות. אם זה האבא בילדות, פחות האמא, אבל תמיד האבא, אם זה בבית ספר, אם זה בצבא, אם זה היום במדינה, אתה רואה דברים שאתה רוצה לעשות, ואתה צועק גוואלד, ואומרים לך, שתוק, תמשיך לשחות. ו... בספר שיריי, אני גם כותב שירה וגם כותב פרוזה, אז בספר שיריי הראשון מצאתי את השיר, שהוא קצר ומספיק למוזיקה של 50 שניות. ואז כתבתי ורכבתי את זה והוצאתי. עכשיו, כל השירים האלה, פשוט יום אחד, אה, במסגרת עשייה, תקרא לזה, אני אף פעם לא קיים בלי שאני אעשה משהו. ואז בשנה שעברה, אחרי עוד בעיות בריאותיות, אמרתי, אני מתחיל להקליט את השירים שלי. פשוט מהרגע להרגע, מתנה ליום הולדת 85, לעצמי. ועשית את זה, והאלבום נמצא שם. ואורגד אמר לי, כשאמרתי, אני לא מוצא, אז אמר, כי אבא שלי היה כותב את השם עם W, לא עם V. אמת. ומצאתי. אז mm -hmm. תחפשו, אורגד, ווארדימון, עם W, ותמצאו את זה שם. אה, תתן לי רשימה של ארבעה שירים. אז בואו נראה, אז יש לנו את השנים שבלינו יחדה. בלינו, בלינו מלשון לבלות. וגם לבל... בלינו נהיינו בלויים. לבל... בליוק, לבלות, בדיוק, לבלות זה בעצם דו משמעי. נכון. גם ליהנות וגם להישחק. ואנחנו מדברים, אני... בתור בן אדם בגילי, אז יש כאלה שבוכים על השנים שעברו. אני חושב שביליתי וגם בליתי כהלכה. ואני חושב שהלוואי ואזכה להגיע... טוב, אז השנים שבלינו יחדיו, יש את שמע ישראל, יש את שטוק, ויש את אחי המדינה, שזה בכלל משהו שאתה כתבת לפני... בגיל שמונה וחצי. ב-48. זה מצחיק, מגיל שמונה וחצי עד גיל שמונה וחמש, זה שתי האותיות, שתי הספרות האלה משחקות. והשיר הזה מוקלט וקיים. אני קיבלתי תמלוגים עליו אפילו. וואלה, וואלה יפה, כן, יפה. <laughs> 48. אגב, הוא נמצא ברשת עוד לפני שזה היה ברשת אצל, אצל אורגד, כי זה נמצא בזמר רשת. וזה היה בזמן לא מושמע על ידי כל ישראל וכל ה... <laughs> אז שנשמע את השנים שבלינו יחדיו. בכיף. אז הנה, אורגד ורדימון, תזכיר מי עיבד, הפיק. דן ציפורי. דן ציפורי. עשה עבודה מקסימה, והשעות שלי איתו הן קסם. מילים ולחם, שירה, אורגת ורדימון, השנים שבלינו יחד. יחדיו. My heart will be in songs Tell me, tell me On the waves and the waves Remember the days Love and also good Give me songs The flavors that once again They came out in the night Love and love And I'll only on me No, it's me As a fool No, it's me I stayed in the house Because my heart Was not worried Tell me, tell me On the waves and the sea זכרי לי ימים, אהבה וגם טוב. שמרי לי שירים, טעמים שעוד פעם יציתו בי אש, אהבה וגם חום. את הפריחה, לה בבית. את הזריחה, בה חזינו השקיעה שהרטיטה ליבנו את הימים שהיו ואינם. ספרי לי ספרי על פחים ושמיים. זכרי לי ימים אהבה וגם טוב. לי שירים טעמים שעוד פעם הציתו בי אש, אהבה וגם חום. את הימים, במחזנו ידיים, גם ערבים, במזימרנו יחדיו. את הלילות, ריקודים וגם יין, את השנים. שבלינו יחדיו. כשהמיקרופון היה סגור, אתה סיפרת לנו על ההקלטה שנעשתה, כש, שנ, כשאתה במצב אה, פיזי לא, לא מזהיר, נאמר כך. אה, זה נכתב על מי שהן. או, כן, זה יותר קל להגיד על מי שהן. פעם למדנו לעשות איזה ממוצע בבית ספר, ויש למעלה, יש למטה, חלק. תראה, הסיפור הוא, אה, אני רואה את עצמי, למרות שזה כבר משומש וזקן, אבל עדיין כל החושים פתוחים. והוצאתי ספר, יש לי גם פה את הספר, בספר שירה האחרון, שכתבתי באמת רובו שירי אהבה, שבאהבה יש גם את האכזבה, את הכאב, שזה נמצא. אני חש את הדברים כאילו הם היום. אני יכול לראות את ה... להתאהב אפילו, שבלי סיכוי, ואני לא רוצה לחפש את הסיכוי. אבל אני חי את זה. אני חי את החוויה. כי התשוקה הזו היא החיים. אפשר להגיד שאתה חי כל יום כאילו היום הראשון בחייך. כאילו היום הראשון, האחרון, והיום היום מיותר. אני אמרתי את זה, כי זה משתלב יופי עם השיר שאנחנו שומעים ברקע. גואל. שזה בעצם השיר הראשון, אם אני לא טועה, להיט הראשון של גבי שושן, אחרי השוקולדה, ואחרי, וזה עדיין אהוד מנור, בראשית. נראה אותו, נדיב. אההה עכשיו, אני לא אטעה, לא... אה, אני חושב, אם אני אגיד שזה אחד השירים הכי יפים שאהוד מנור כתב. אחד השירים היפים ביותר של שנות ה-70 בכלל. עכשיו, אהוד מנור, כמו שכבר אמרנו פה יותר מפעם אחת, גם, גם בתוכנית הזאת וגם בתוכניות קודמות, עם עופרה, ו... אה, היה כל כך... רב גוני, ביכולות שלו, שמצד אחד יש לנו את בראשית, שהוא כתב לגבי שושן, ומצד שני יש לנו את השיר החמוד הזה, שני תפוחים, שהוא כתב לצביקה פיק. ומה שמדהים, עופרה הייתה כאן, והיא קליטה גרסה אחרת, יותר רכה. ויותר איטית לשני תפוחים, ופתאום הטקסט מקבל משמעות אחרת לגמרי, אבל אנחנו נשמע את המקור, שני תפוחים. הנה עוד שיר שיותם אוהב. אם היא מאדמה, מה כבר אפשר לדרוש מיתה? יש כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים להשמיע, ופשוט אין לנו את הזמן לעשות את זה, אבל אנחנו לא נוותר על עוד שיר אחד של אורגת ורדימון, שנקרא... שתוק! תמשיך לשחות. שתוק. הנה, זה בא. Shtok, shtok, shtok, shtok, shtok. Zheh, rak, t'amshik li'schot. Aba? Amerikah zheh od rachok? Shtok, t'amshik li'schot. V'zachiti, shtok, v'tamshik li'lmod. U'vachiti, shtok, l'eklau avod. L'omachiti, shtok, hakem, mishpacha, v'haekam t'i. משכתי, משכתי, משכתי, לא עצרתי, הכל בי התפוצץ, דבר לא הבנתי. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום. שתוק, תמשיך לשחות, וסחיתי. שתוק, ותמשיך ללמוד, ובכיתי. שתוק, לך לעבוד, לא מחיתי. שתוק, הקם משפחה, והקמתי. משכתי, משכתי, משכתי, לא עצרתי, הכל בי מתפוצץ, דבר לא מובן לי. ויהי ערב, ויהי בוקר יום. וכמו טוף טם טם, זה ממשיך והולם, שטוק, שתוק, שתוק, די הבא, אין לי כבר כוחות. שתוק, תמשיך לשחות, וזכיתי, שתוק, ותמשיך ללמוד, ובכיתי, שטוק, לך לעבוד, לא נחיתי, שתוק, דאג למשפחה, גם דאגתי. משכתי, משכתי, משכתי, עצרתי צרכה גדולה, צרכתי, התפוצצתי. ויהי ערב, ויהי בוקר, אבא מת מזמן, כבר בגרתי, גם המשכתי. ובראשי, זה עוד הולם בי, שטוק, שטוק, שתוק, שתוק, אל תפסיק לשחות, וזכיתי, שתוק, ותמשיך ללחום, לא מלחיתי, גם על כל השחיתויות. שותק, שותק, שותק, נשחק, שתקתי גם נשחקתי, ויהי ערב, ויהי בוקר. ויהי ערב, ויהי בוקר, ויהי. ועכשיו כולם ביחד שתוק. אבל אנחנו לא נשתוק, כי יש לנו עוד, עוד קצת זמן עם אורגת ורדימון ועם אה, דברים אה, טובים שהוא מעורב בהם. אה, בואו נשמע עוד אה, בוגרת... אה, שיער, שכבר שמענו אותה מקודם, מרגלית אנקורי, עם שיר שדי מסכם את המצב, הוא נקרא פספסתי את הרכבת. התקוות של... Uh, שמרגלית, uh, צא, לא צנעני, אנקורי, uh, פספסה, לוקחת אותנו כמעט עד סוף התוכנית הזאת, וקודם כל, זה היה תענוג עצום לשבת ולדבר פה על, על שיער, שזה דבר שאני לא ראיתי אותו בזמן אמיתי. למרות שהייתי צריך לדפוק את הצנזורה ולהגיע, אבל, <laughs> אבל הייתי ילד, אז יסולח לי. באמת, זה היה, זה היה מאלף, באלף. גם באלף, גם בעין קצת, כן? לשמוע את כל הסיפורים האלה מאחורי הקלעים של, של שיער. ולשמוע שני שירים שלך, שנותנים לי באופן אישי תקווה, בגילי. עוד יש הרבה. שאני עוד יכול להוציא אלבום מתישהו. אם אמירה תאפשר לי, אני אומר. טוב, אז אמרנו אמירה, תודה רבה לאמירה שהפיקה. תודה רבה לרובי הטכנאי. תודה רבה ליוני שישב כאן איתנו. ותודה רבה מאוד להורגת ורדימון שהתארח אצלנו. ותודה רבה לכם. <אח> היה <אח> לי <אח> כיף. לנו היה כיף עצום. עצום. ואנחנו נסיים... לפחות פה לא אמרו לי שתוק. לא, לא, בכלל לא. אתה רואה מצב שכתוב לך שתוק. אתה, קודם כל, אף אחד לא יכול להגיד לך שתוק. ראינו את זה לאורך השנים. ואנחנו נסיים עם השיר שהוא בעצם אולי השיר שהכי מייצג את שיער. עוד פעם עולות לי הדמעות. צביקה פיק פותח כאן, ואז מצטרפים אליו כולם. ואנחנו צריכים את זה. אנחנו צריכים שהשמש תזרח מעלינו, שמש טובה, שתפזר את כל העננה, את כל הכדרות שמרחפת כאן מעלינו, ושנדע רק בשורות טובות מכאן ולהבא. ותנו לשמש יד. ותודה שהאזנתם לנו, ותודה ערוגת ועד אימון. ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן גיניל. ביי. קסם, 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון.